На березі є невеличкі острівці, покриті густою соковитою травою, під якою трясовина. У них ті зелені круглі острівці називають русалчиними очима або лоскотавчиними. Ті трясовини засмуктали вже не одну корову. Немедора бачила їх ще здаля. На них трава вища, ніж на морішку. З розбігу перестрибнула, як косуля, за кільканадцять сажнів знову зелене провалля, але його долати вже не доводиться. Почула дикий звірячий крик поза себе і зупинилася. Єдине, що встигла побачити, то це булькаті, налиті кров'ю і виповнені жахом жовті очі. Вони враз ховаються і ховається рудий віхтик чуба. Лише булькало якусь мить болото. Довго дивилася на впадину в Драговині аж заребіло в очах. Вона поволі росте, вирівнюється і знову підступно і зловісно, безгрішно зеленіє, мов би і не ковтнула того русочубого. Немидуруй трусить, неначе раптово почалася пропасниця, як п'яна вийшла на леваду і опустилася на траву під вербою. Трава плеве, із зеленої стає жовтою, а потім зникає. І світ зникає. Скільки те тривало, невідомо. Перше, що відчула, це про холодну траву, а потім приємні потічки води, що збігали з лиця на шию. А далі побачила бездомно сині, виповнені коханням очі. «Ти жива? Тобі ніхто нічого не зробив?» Марков хопив долонями її обличчя, неначе хотів прочитати на ньому всі недавні події. Немедора заперечливо похитала головою, а потім розплакалася, припавши йому до грудей. Розповіла йому про те, що сталося, і чула, як здіймалися його груди, неначе під ними зірвався дикий вітер, чула, як скригочуть його зуби. «Я коли побачив твої чобітки, то мало не умер від жаху. Думав, що вже не побачу тебе живою». Нечисть, темна орда», – видихає Марко. Ці страшніші і підступніші, ніж ті, що йшли із півдня і заходу, принаймні ті не називали себе братами-християнами. У День Святої Трійці такий напад вчинить. Не християнице це, де їм батько. Вони ще довго сиділи під вербами, і довго невтішно плакала Немедора, а Марко ніжно виціловував її очі, лице, в уста. Потім, побравшись за руки, пішли до села. Богодухівка нагадувала зруйноване гніздо. Вперше над нею вчинено таку нарогу. Частоколи потрощені, квітники і городчики витоптані, собаки не самовито гавкають, у поросі на споришеві кров. Дядьки й порубки стоять гуртом з ціпами, вилами і тривожно зиркають на хутірську дорогу, та стиха гумонять. Батько кидається до Немидори. На руці у нього кров, сорочка пошматована. Однак, побачивши доньку, він радісно посміхається. З двору вилітає мати, і вони втрьох ідуть до хати. Марко лише встиг кинути тихо. «Вийдеш?» Відповіла йому очима. «Вийду». На Святненковому дворищі стоптана трава, поламані дерева, посічений частоків. Отець Макарій сидить кінець столу, обхопивши голову руками. Довго мовчить, а тоді озивається глухо. «Яка ж кара Господня цей москаль! Ця орда нас таки знищить! Ні Ляг, ні Турчин, ні Татарин того не зробив з нами, що зроблять оці, що посунулись з півночі». Від неї немає спасіння. Просив же мій прадід Лука Гетьмана не єднатися з царем. Просила вся старшина, просила козацька голота, просили кобзарі. Казали ж, що то буде погибель. Та ж не послухав, зробив усе по-своєму». Отець Макарі тяжко зітхає. «В церкві усе золото покрали». Злодії, грабіжники широкої дороги, а не союзники. й собі сідає на лаву і мовчить. Затихає і отець Макарій. Мати переступає поріг і каже лагідно і шанобливо. Ходи, Макарію, помийся. Прошу покірну дружину. Онлі тепло, як парне молоко, бо скоро на службу Божу треба йти. Прийми, омовіння. Вона взяла чистого рушника і вийшла. «Піду я, тату, на січ», – каже стиха Марко. Отець Макарій кинув на нього край здивований погляд і нічого не сказав. Лише коли дружина знову переступила поріг, мови спроквола. «Чуєш, мати?» – що Марко он каже. «А що, батьку? на січ зібрався. Вона лише вдарила в поле руками. «А як же батькова наука? Ти ж в отці готувався!» Марко мовчав. «У нас в роду, сину, були лише душпастирі. Хотів я, щоб і ти продовжив мою справу, але воля Божа на все!» Макарій перехрестився. «Гадав, що молитвами захистимо свій край, але духовним мечем уже нам не зарадиш». Бо коли єврейський народ страждав у неволі від мідіян, то господь послав їм Гедеона і вручив йому меч, яким він і визволив свій край, і народ із рабства. Тож благословляю сину, твоє рішення, він перехрестив сина. Треба щось робити. Не відвернемо зараз, то через рік два буде вже пізно. Гетьман вирве нас із лап Москви, він мудрий і далекоглядний. Тільки б усі йому допомагали, а не розсмикували Україну розбратом. Отець Макарій похитує головою, його вродливий лик стає сумний, а погляд проникливий. Отото, сину! Що аби не розсмикували нашу бідну матір на шматки? Розгнівили ми всім Бога. Ця неволя покара за якийсь нерозкаяний гріх. Ти ж читав старий заповіт і збагнув, за що отець дарує волю і карає неволею, за невміння жити і з ним у злагоді. Ти ж читав повторення закону, де Господь вчив свій народ, як йому жити, щоб бути щасливим. Кому Господь багато дає, той і все те відбирає за відступництво. Нам дані земні багатства, чутливу душу, пісню, мову. А це все щедроти його. Не будемо й надалі жити по закону, не лише в неволі конатимемо, а й загубимо усі ті щедроти – землю, мову, пісню. «Як то?» – вигукнув Марко вражено. «Хіба таке можливе?» «Можливе». Сумно прорік отець Макарій Останньому поневолювачеві Мало буде наших багатств і сили Йому потрібна буде ще й наша душа І розум та талант Дух наш Он бачиш, як та земля ковтає наших людей Скількох уже мудрих і талановитих поглинула На наших кістках, розумі та духовній силі Спекла собі драбину робить по нас піднімається, а нас втоптує. Колись скаже, що ми там і були. Коли б то моя воля, я по всьому краєві молебень за московитів зробив би. Марко ще здивованіше подивився на батька. «Так, так, сину!» – тихо, без надриву промовив отець Макарій. «То Христова наука, яку він нам дає через пророків своїх, вчить любити своїх ворогів, благословляти тих, що тебе проклинають, не мстити, бо помста лише йому належить. Роблячи це, ти згортаєш розпечене вугілля йому на голову. Пригадуєш? Від ворога треба боронитися лише добром, бо ненависть, помста і непрощення лише надовго прив'язують ворога до тебе цей же найжорстокіший з усіх, які нас терзали. У ньому ослабла Слоянська віть, а Кочува при великій іще силі. Господь карав усіх поневолювачів, так вчить Біблія, стирав їх з лиця землі, сказав Марко. Невже ж цього не зупинить? Зупинить, але поки це станеться, зла він за події багато. Коли розпадеться царство, тоді сила його змаліє. Пригадуєш? Поділене супроти себе царство запустіє. Але то буде, ой, як не скоро. Обличчя отця Макарія стало ще сумнішим. Він вийшов з хати, а Марко ще довго стояв у задумі посеред світлиці. Батькові слова залишили тяжкий слід. Повечеряв і вийшов на шлях. Село поволі умиротворювалося. Потрощені частоколи та витоптані кінськими копитами і чубітьми квіти в городчиках, понищена городина, нагадували про набіг. Та ще пограбовані комори, колуні, скрині і зґвалтовані, покалічені й забиті, як рана для богодухівки, що вперше зазнала варварського нападу. У церкві сумовито звався Дзвін дзвонили по душах загиблих. Богодухівці прошкували на вечірню службу, а з хуторів у слободи стікалися пісні, неначе наче рівчачки до озеречок. Вони теж поволі затягують свіжу рану, неначе наче хочуть запевнити, що той дикий лемент, кров, сльози, тупання копит та чужа лайка, яка сквернила святобливу тишу трійці, Всього лиш страшний сон і не більше. З вигона чистим сріблом лється високий дівочий голос. Ой, піду я попід лугом калини ламати. Наїхали синки вражі мене грабувати. А з поля хтось їде гарбою, погейкує на волів і виводить розлогим гарним голосом. «Москалики, соколики, поїли ви наші волики» а коли вернете здорові, поїсте й останні корови. Десь неподалік чи його з перелазу кілька паробочих голосів тихо, доладно й сумовито співали. «Ой, брате, мій брате, сизокрилий орле, де ж подівав ти всі розкоші мої, де подівав ти мої малі діти? Твої всі розкоші у вогні згоріли, Твої малі діти у гай полетіли. Сидять твої діти на високім древі. На якому древі? На колькому терні. Марко чекав медору в саду під черешнею, де острівцем росте барвінок. Місяць лив під синену купіль на черешню, всю в кетягах ягід, на Марка, на сині очі барвінку і на його синющі, виповнені коханням. І така краса і благословенна тиша веслує у село, на хутори неподалік росі, що серце заходиться в парубка від щему й жалю. Немає спокою на цій землі, немає щастя цьому люду. Немедура безшелесно опустилася поруч. Довго мовчали. Лише двоє сердець перемовлялися між собою тією вічною мовою, у якої немає слів, а є безкрая повінь почуттів. Плавали у тому безкраєму морі і не відчували берегів, а хвилі все відносили їх на глибину, аж паморочився світ. Нимидоро, вимовив Марко схвильовано, я завтра йду на Січ. Несила терпіти таку наругу. Обличчя її стало кридяним. Нічого не відповіла, лише руки сплелися у Марка на шиї і сама, здавалося, вростала в нього. Прощання їхнє високе і щемне, солодке і гірке водночас. Третій півні сполохали Рось, і луна побрала аж до роставиці. Немедора винесла із хати вишиту сорочку, простягла її Маркові і сказала, ковтаючи сльози. Вишивала її на весілля, але зодягає її на кожен бій. Ці восьмигранні зірочки, що я вишила, рятуватимуть тебе від смерті. То знак Богородиці. Він вустами перехоплює її слова і каже схвильовано, «Проженемо з нашої землі усіх ворогів і таке весілля відгуляємо. Усю січ запросимо».